pala ni kuwa kunayo dhikri ambayo kuifanyika katika mitaa ya Kiislamu kunayo dhikri ambayo kuifanyika katika mitaa ya Kiislamu na sura yake ni kuwa hukusanyika watu katika sehemu usiku au katika kutaja wakisema dhikrullah wakisema ni dhikrullah huko kisoma ni Iwa na adhkara tofauti na kasaid Iwa na dikri yenyewe huwa ina kiongozi mtu ambaye kuwa aongoza kisha wengine huwa ni wenye kuitikia kujibu ataja na wengine waitikia wasbadili kwa aya udhkurullaha dhikran katira mtaje Allah subhana wa ta'ala utaje mwingi wakasema utaji mwingi kama vile mtu mm, kukesha usikukuta kuta akimtaja Allah subhana wa ta'ala hii dhikri ikiwekwa kwa mizani ya kisheria kwa mizani ya kisheria kwa yule ambaye hii aya ilimteremkia udhkurullah dhikran katira hutoipata hata siku moja alifanya Hutopata hata siku moja mtume sallallahu alaihi salama na masahaba zake walikusanyika kufanya jambo kama hilo aiyo Bali wasema dhikrullah ndani yake sio Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi kutajwa ambao kuwa watajwa ni wengineo Abdul Qadir al na wengineo. Aiywa hii ni njia mojawapo za njia za kisufi. ambao ni kadiria kama sijakosea. haiwa kadiria ndio ambao kuwa wanayo dhikri hiyo. Haina asli yoyote katika dini. Haina asli yoyote katika dini. Bali kunako kumtweza Allah subhanahu wa ta'ala kwani jina la allah subhanahu wa ta'ala ulikatiza mpaka ikawa ni kusema ah ah wasema kuwa kipindi chawe kusema allah huenda moyo wako ukatoka kwa hivyo fupisha sema ah ah ah iftira'an 'ala allah kumdhulia allah subhanahu wa ta'ala uongo bali kumkosea allah subhanahu wa ta'ala hamna utaji wa allah subhanahu wa ta'ala wote katika hilo na Sikitiko ni kuwa watu wengi wagurika na mambo kama haya. Wakiambiwa dhikrullah qalas, Hawataki kufungua akili zao kwa jinsi gani kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Moja kwa moja ni wenye kusombwa na mambo haya. La. Haina asli katika sharia. Bali ni uzushi katika dini. Ni uzushi katika dini. Kwa dhikrullah dhikran kathira, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala utaje mwingi kwa minasaba na wakati za zile dhikri zilizo kuja. Enyo kama tulivyotaja katika kila hali yako uliokuwa ndani yako ndani yake kunayo dhikri ambayo kwa imekuja kunayo dhikri ambayo imekuja na hiyo hapo hauna jambo la kufanya basi kusoma Qur'an ya kutosheleza kuwa dhikrullah na kuleta zile azkar tasbih tasbihat na tahleelat subhanallah alhamdulillah allah akbar hizi ndizo ambazo kwa imethibiti sio hiyo hali ya kusanyika na kupikiwa wali aywa na watu kukohoa na mengineo ndio ziki ya Allah abadan sio mwanachooni abdullah alfarisi Kabi wa Kenya wa kwanza anayo risala ya bid'a anayo risala ameitaja kwa kuf, kwa uwazi na upana hili jambo amelitaja hili jambo kwa uwazi aiyo na warejelee wakasome watalipata kule kwa ufupi wallahu aalam